Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat! Ez itt a Radgesz Magyar Rádió órája, élő adás, május 12-én vasárnap. idő szerint délután ötkor Magyarországon, pedig most éjjel 11 óra van. Adásunkat a Radgesz Egyetem Rádió stúdiójából közvetítjük New Brunswickból, New Jerseyből. Az internet segítségével a u .ORG címen, itt helyben, pedig a 88.7 FM rádió rádióhullámoszon találhatnak meg bennünket. E-mail címünk magyaróra, kukac.yahoo.com. A Facebookon Radgers Magyar Rádió az oldal neve. Várjuk észrevételeiket. A mai adás szerkesztő műsorvezetője Rózs Ildikó. Vannak vendégeim a stúdióban, nagy tiszteletű Ötvös Zsolt és Repeli Gábor, akikkel beszélgetni fogunk arról, hogy hogyan alakult Gábor és az egyház számára az elmúlt tanév. Most hallgassunk ismét zenét, majd ismertetem a helyi eseményeket. Lehet számtalan hely Ami szebb és jobb ami mi földünkre lé. Lehet létezik ő, Aki többre képes az embernél Egyszer ismeretlen távolba vágyunk Máskor megriaszt egy álom Hogy a hang, hogy a csend, hogy a fény a Már nem vigyáz egy cseppnyi földre, s el kell mennünk mindörökre. Ményi Csak hallgatom, csak vágodom, mint zengőfény ország. Hogy láss csodát, egy Biztoságát még sem értem Hallott magjait És el nem Ott a tenger Itt az éj a jó. Hát itt ez a hely hát ami sokszor boldogan elhagyni És itt ez az élet amit sokszor nem nagyon értünk még. Néha könnyebb lenne elmenekülni, tiszta merülni. De a jel, ami szól, de a hang, ami híd, még nem mond semmit, mert érek, s lesz -e út, hogy vissza Ég év távolság. Csak hallgatunk, csak báboró. Tessző fényország, hogy lássod át és most ismertetem a helyi eseményeket. A Nyugromsziki református gyülekezet vasárnap, május 19-én találkozott dr. Kovács Ilona Széchenyi Ferenc Díjas könyvtárossal és íróval, aki nemrég jelentette meg Katona levelek című könyvét. A kötet a második világháborúban szolgált amerikai magyar katonák és a református gyülekezet lelkésze, nagy tiszteletű Kósa András levelezéseit tartalmazza. Dr. Kovács Ilona könyvtáros, a Budapesti Országos Széchenyi Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője. Kutatási területét a határon túl élő magyarság képezi, különös tekintettel az Amerikában élő magyarságra. Számos nemzetközi konferencián vett részt Európában, Amerikában, Kanadában és Magyarországon, és több mint száz cikket, tanulmányt és könyvet jelentetett meg. Még egyszer az időpont, május 19-e, 12 óra a New Brunswicky Magyar Református Templom gyülekezeti terme. Kamara zene lesz, szintén 19-én a Magyar Házban, New Yorkban este 7-kor. Brahms kettő ritkán előadott darabját fogják játszani, az egyiket Clara Schumannak, Robert Schumann özvegyének dedikálta Brahms. A részletekért hívják fel a 212-249-9360-es telefonszámot. A Magyar Ház címe 213 East 82. utca New York. Egy másik meghívó verses felolvasás lesz Somerset megyei könyvtárában, azaz Somerset County Library-ben, bridgewater május 22-én este. Sohárpál olvassa fel saját legújabb fordításait Faludi György verseiből. A címe Silver Pirates. Az internetes címehez www.therightdeal.org. Egy levél érkezett dr. Szafko Péter igazgatótól Debrecenből. Kedves egykori nyári egyetemi diák! Szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy nagy sikerű nyári nyelv és kultúra kurzusunk idén is indul, július 21-én. Ha 2013. május 21-éig jelentkezik a kurzusra és befizeti a regisztrációs díjat, a Debreceni Nyári Egyetem 5% kedvezmény biztosít a kurzus díjából. Pővebb információért látogasson el a Debreceni Nyári Egyetem honlapra, honlapjára, még pedig a, a cím www.nyáriegyetem.hu Jelentkezni lehet e-mailen a Debrecen címen. címen. És most egy kis kulturális csemege otthonról. Egy különleges előadáshoz érkezett éppen a mai napon az Erkel Színház, ahol a Hunyadi Lászlót, Erkel Ferenc operáját adják elő. Az Operaház főigazgatója ókovágy Szilveszter meghívására egy estére a Honvédelmi Minisztérium foglalja el az Erkel Színházat. Az Operaház azonban nem csak a Katonai Akadémia hallgatóit, hanem további köznevelési intézmények diákjait és képzőművész hallgatókat is a műfaj fogságába szeretne ejteni, írja a cikk. A katonák és tisztviselők előjárói javaslat alapján jutalomként vehetnek részt az előadáson, amelyben a címszerepet az Operaház vezető tenorja Fekete Attila énekli, illetve énekelte, mert otthon már este 11 óra is elmúlt, Szilágyi Erzsébetet pedig Fodor Beatrix tolmácsolásában hallhatták. Az előadás előtt Áder János köztársasági elnök olvasta fel levelét, majd beszédet mondott dr. Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkari főnök és Ókovács Szilveszter. Az este számos protokoll vendég meg jelenlétével többek között Hende Csaba Magyarország honvédelmi minisztere, Farkas Anikó kabinetfőnök, dr. Dankó István közigazgatási államtitkár, Varga Tamás parlamenti államtitkár, dr. Benkő Tibor vezérezredes, honvéd vezérkari főnök, dr. Orosz Zoltán honvéd vezérkari főnök helyettes, és Szarka Gábor miniszteri biztos. Talán azért botlott meg a nyelvem, amikor mondtam Varga Tamás nevét, mert azt hiszem az anyukája tanított engem magyar az iskolában. Okovács Szilvester hagyományteremtő szándékkal hívta életre a jeles alkalmat azzal a céllal, hogy a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tudományi és holmvét tiszt képző karának hallgatóit, valamint a Ludovika zászlóaj fiataljait is megnyerjék az opera műfajának. A régi időkben a tiszti életforma része volt a zenei műveltség. Az opera ennek az évenkénti meghívásnak a révén kíván muníciót nyújtani a műveltség megszerzéséhez is megtartásához. Ezért invitáltuk. Az Erkelbe, Dísz ruhás fiatalokat emelte ki a főigazgató. Ehhez kapcsolódóan most hallgassuk meg Garamária öröm kabalettáját. Megmagyarázom a szót kabaletta, olasz szó, erős érzelmi állapotok kifejezésére szolgáló olyan dal vagy ária, amely két részből áll, az eleje lassú, a második fele pedig gyors. Miklósa Erika énekel. Ugye emlékeznek, amikor a koloratúr szoprán hangról beszéltem, és ezt az áriát hoztam fel példának. Hallgassuk meg még egyszer! Ezen a gyönyörű tavaszinapon vendégeket köszönhetek itt a stúdióban. Nagy tiszteletű Ötvös református lelkészt és repeli Gábort, akivel az elmúlt év őszén egyszer már találkoztunk. Bizonyára emlékeznek arra a fiatalemberre, aki akkor lépett az Egyesült Államok földjére, hogy teológiai tanulmányainak utolsó gyakorlati évét a New Brunswicki Református Egyház ösztöndíjasaként itt töltse a Radgász Egyetemen. Ennek az évnek most vége lett, és most újra eljött hozzánk nagy tiszteletű ötmözoltal együtt, aki egyengette Gábor útját, hogy beszélgessünk a most már hátunk mögött lévő év évtapasztalatjairól. Szeretettel köszöntelek benneteket! Köszönjük. Szeretettel köszöntjük mi is a kedves rádióhallgatókat! Szeretettel köszöntöm én is a Hallgatókat, és akik ma ünneplik, azoknak boldog anyák napját kívánom. Ó, köszönjük szépen, ez nagyon kedves volt. Zsóáthoz fordulok először. Hogyan alakult ki ez a program? Ö, tulajdonképpen a gyülekezetünknek egy a már több évtizettel ezelőtt szolgáló lelkészek Kósa András tiszteletes ő és a családja hoztak létre egy olyan alapítványt, aminek az volt a célja, hogy magyar származású teológus diákokat támogasson a gyülekezetünk és ez volt eredetileg a kiindulója ennek a programnak. Aztán egy néhány évvel ezelőtt merült fel a gondolat a gyülekezetből, mivel itt New van egy református teológia, és Debrecen, Magyarországon testvérvárosa New és ott is van egy református teológia, hogy talán a gyülekezet és a két teológia között egy ilyen hármas kapcsolatban ki lehetne alakítani egy ilyen ösztöndias programot, amiben egy diák évről évre kilátogatna, ez sikerül. És ki volt ebben az évben az ösztöndíjas, mondjuk el még egyszer? Igen, Repelik Gábort választotta a Debreceni Teológia, aki elmúlt év augusztusban érkezett, és hát a, gyakorlatilag mi is most tapasztaljuk ennek a programnak a, a lényegét, ami egyrészt ugye az, hogy Gábor a teológián tanul, egy de lupánt szerez, és erről talán majd ő többet mesél egy kicsit. Másrésztről az is célja ennek a programnak, hogy aki kiérkezik ebben az esetben Gábor, egy kicsit megismerkedjen az itteni kulturális élettel és magyar élettel, és aztán, ha visszamegy, akkor talán egyfajta kapcsolat születhet meg ebből a Magyarország is az itteni magyar közösség Biztos, Biztos. Gábor, milyen tapasztalataid voltak? az iskolában. mutatkozom még egyszer, hát, ha valaki nem hallotta az első adást, amikor itt voltál tavaly szeptemberben. A nevem repelik Gábor. Én vásárosnaményben születtem 25 évvel ezelőtt, és vaján nőttem fel a szüleimmel és négy testvéremmel. Vaján jártam általános iskolába, és Máté Szalkán végeztem a gimnáziumot, ezt követően pedig a Debreceni Református Tudomány Egyetem teológus lelkészakára jelentkeztem. És ott a tavalyi év júniusában megszereztem az első lelkészképesítő vizsgát. Ezt követően azonban a teológusokra még vár egy, egy plusz év, amelyet segédlelkészi hívnek neveznek, és ezt töltöttem itt New vagy ezt töltöm most New Most nagyon általános kérdés ez, hogy milyen tapasztalataid voltak talán konkrétabban, Miben más a teológiai oktatás az otthonitól? Gyakorlatilag azt vettem észre, hogy nagyon hasonló az oktatás, ezt úgy értem, hogy ugyanazokból a tankönyvekből tanulunk. De hogy angolul? Igen, tehát -e? angol nyelven folyik, igen, ez egy kicsit nehézség, de ugyanazokról a teológusokról, vagy filozófusokról, vagy, tehát ugyanazokat a könyveket veszük, ugyanazokat a gondolatokat, amiben eltér az inkább gyakorlati, vagy tehát a kereteit élnek el az oktatásnak, ez egy esti tagozat, ugyanis a teológiára diplomások vagy diplomás amerikaiak jelentkezhetnek. Ez alatt azt éltem, hogy az osztálytársaim nagy részének már van egy első vagy egy második diplomája. Ez abban látszik meg, hogy én vagyok a legfiatalabb a mostani teológián, illetve az, hogy általában esti órák vannak. Mi volt a fő fókusz a tanulmányaidnak? Mivel hogy egy egyéves mesterdiplomát fogok kapni, pontosan a jövő héten. Ez azt jelenti, hogy a két évet egy évben sűrítették bele, és é. ezt elvégeztem. Így van, 60 kreditből áll ez a mesterdiploma, és mivel beszámítottak nekem 28 kreditet, így 32 kreditet kellett megcsinálnom két szemeszter alatt, ez 16-16 kreditet jelent, amiben benne van az a, az a szakdolgozat is, ami tulajdonképpen 6 kreditet jelent, és... Ennek témájául én egyháztörténeti témát választottam. Éppen. Pontosabban a majd száz éves magyar református egyháznak a harmadik lelki nagy tiszteletű Kósa Andrásról készítettem az szakdolgozatomat. Éppen érdeklően szerettem volna a Zsoltól, hogy hogy meséljen erről a, a találkozóról a katonalevelek kapcsán, amit már említettem a helyi programok ismertetésében. Igen, talán többen ismerik már dr. Kovács Ronát, aki Fulbright ösztöndíjjal volt itt kint, és volt szerencsék hozzá, hogy itt végezzen hosszú éveken keresztül kutatásokat, és a, a könyv, amit most megjelentetett, gyakorlatilag majdnem, illetve több mint 400 levelet tartalmaz, amit egyrészt a magyar, a magyar közösségből, New a a tengeren túra küldött katonák írtak, és válaszlevélként pedig Kósa tiszteletestől kaptak leveleket ezek a katonák. És ennek a könyvnek a bemutatója lesz most különben vasárnap, és ennek talán az lesz a különlegessége, hogy Kósa Andrásnak a, a családtagjai, illetve azoknak is a családtagjai, akik a katonaleveleket írták, együtt lesznek. És ott mm. egy kicsit többet hallhatunk majd arról, hogy tényleg a Magam a New Brunswicki magyar közösség hogyan indult? Nem csupán a mi gyülekezettünk, de tényleg, hogy milyen útörő munka zajlott annak idején, és majd Gábor tiszteletes is készül egy kis előadást tartani erről. De ez a nagyon izgalmas időszak, azt hiszem Nagyon fontos, eleje, érdekes a pillanat században. lesz az hétvégén. Most hallgassunk egy kis zenét. Kocsár Miklós, Cantate Domino, énekeljettek az úrnak a promúzika leánykar adja elő. Eddig az iskolai tapasztalatokról beszéltünk Gáborról, őt kérdeztem. Most megkérdezem azt, hogy milyen tapasztalatokat kapott a gyülekezetben, miben más a New Brunsviki, egy amerikai-magyar gyülekezet az otthonitól. Tulajdonképpen könnyebb lenne felsorolni, hogy miben hasonlít. Nagyon sok mindenben hasonlít. Ami rögtön szembetűnő volt az, hogy itt a gyülekezeti tagok milyen, milyen messziről kell, hogy bejárjanak a templomba, Még otthon... Igen. Akár egy kisebb településen, vagy egy, vagy egy kisebb városba, egy-két utcáról mennek a gyülekezeti tagok templomba, addig itt akár egy órát is vezetnek vasárnaponként. Ez hatalmas áldozathozatat követel a családoktól is. Látom, hogy te is mosolyogsz, ez Igen. neked is szól biztos. <laughs> Igen, de nem érzem áldozatvállalásnak, hát szívesen jövünk. Hm. Zsolt, hogy látod ezt a kérdést? Hát én is szolgáltam Magyarországon is, és itt is, és talán az egyik nagy különbség az az, hogy hogy Magyarországon akár városokban is, de vidéken főleg nagyon homogén a, a gyülekezetnek az összetétele. Legtöbbször többnyire egy felekezetből reformátusok járnak el egy gyülekezetbe, azonos tradícióban nőttek fel, azonos nyelvet beszélnek. Itt viszont vannak, akik a történelmi korszakoknak különböző pontján érkeztek ide, más területéről, a Kárpát-medencének, más korszakokban, más hagyományokkal, úgyhogy ez mindenképpen kialakít egy teljesen másfajta új közösséget, amit jelen van. Igen. És talán még a másik nagyon fontos különbség, hogy, hogy itt, talán amit Gábor is mondotta, a távolságok miatt is, a gyülekezeti Élet inkább egy ilyen missziói Helyzetbe van a Magyarországon még mindig jobban megvan Az a környezet, ahol az emberek Egyfajta hagyomány tiszteletből is Jobban támogatják És látogatják a gyülekezeteket Itt egy másfajta Munka és szolgálat van. Egy nagyobb hangsúlyosik arra, hogy, hogy hogyan tudjuk megszólítani az új tagokat, hogyan tudjuk eljuttatni hozzájuk azt az üzenetet, hogy van egy lelki otthon, ami sok mindenben más, mint az otthoni, de közösen szeretnénk befogadni az új Sőt, tagokat. látom, hogy ez a reformátusátyáz igen sikeresebben. Hát én azt hiszem, hogy ennek ez annak is köszönhető, hogy maga a közösség, egy, egy olyan közösség, ahol sokan vagyunk, támogatjuk egymást. A, a gyülekezetnek is nagyon gazdag a, a programja. Programja is, de a, maga a története is, és az előző időszakokban is itt szolgálók. Ez nagyon sokat hozzátettek, és maga a gyülekezeti tagoknak a, a munkája rengeteget. Mióta is Szerint. vagy? Ötödik, éven most ötödik éve most Milyen feladatok voltak a gyülekezetben ott az elmúlt év alatt? Ki kezdi a választ? Az elsődleges feladat a gyülekezetben az a vasárnapi Isten tiszteleten való részvétel volt. Ez tulajdonképpen ige hirdetés, de bármilyen más liturgiai szolgálatot is jelentett. Ezen túlmenően a program keretét képezte még az, hogy a gyülekezetben lévő fiatalokat igyekeztem összefogni, és egy ifjúsági kört szerveztünk. Ezen túlmenően pedig, amikor csak lehetőségünk volt, akkor mentünk gyülekezeti tagokat látogatni, akár öreg otthonban, akár kórházban, akár a saját otthonukba is, és nagyon kedves emlékeim vannak erről is. Egy kicsit térjünk vissza az ifjúsági körhöz. Ott mit csináltatok? Mire tanítottad az ifjúságot? Milyen korosztály tanítottad? Mivel hogy ez egy új e, csoport, ezért a legfontosabb programja vagy célkitűzés ennek az évnek az volt, hogy ezek a fiatalok összekovácsolódjanak, megismerjék egymást, jól érezzék magukat együtt, ezért e, igyekeztünk olyan programokat e, szervezni, ahol a közösség épül. Ezen túlmenően pedig mindig igyekeztük felmutatni azt, hogy miért is vannak ott, tehát igyekeztünk igei, alkalommal tenni ezeket az együttléteket. Nekem szépen emlékeim fűzödnek az általatok előadott zeneművekhez, azok hallgatásához. Zsolt, van valami hozzáfűzni Ha a fiatalok együtt vannak, akkor szeretnénk két uh, féle módon megközelítőnéket zeneileg. Az egyik része a zenei választéknak az, az ami közelebb áll hozzájuk, ifjúsági énekek, amiket uh, a fiatalok is hangszerekkel kísérnek, gitárral, fuvolával, hegedűvel. Ez az egyik része, amit igazán közelebb áll hozzájuk, de amellett próbálunk arra is figyelni, hogy hogy a református énekeink közül is megtanuljanak új énekeket azért, hogy amikor eljönnek Isten tiszteletre, akkor ott is otthonosan érzik magukat, és a célja ennek az, hogy előbb-utóbb ők is beépüljenek a gyülekezetbe, és a zene is ennek egy fontos részt talán. Igen. Gábor, bizonyára nagy megkönnyebbülés számodra, ugye pár nappal ezelőtt volt az utolsó egyetemi napod, amikor egy nagy szakasz zárult le, de mondhatjuk azt, hogy egy fontos esemény még vissza van. Egy van, Május 26-án lesz a vizsga Istentiszteletem, amely tulajdonképpen a hatodévemnek egy lezárása, gyakorlati lezárása, tulajdonképpen otthon még szeptemberben lesz nekem egy második lelkész képesítő vizsgám, de ami az itteni gyülekezetben végzett szolgálatomat illeti, annak ez az Istentisztelet lesz a vége sokaknak fogsz hiányozni, valószínűleg. <gül> Milyen volt a napi rended? Mennyire volt szoros ez az egész futam, amit végig kellett csinálnod? Tulajdonképpen a program jellegéből adódóan a hétköznapokat azt igyekeztem a tanulásnak és az egyetemnek szentelni. Órákra jártam, felkészültem az órákra, és ezen kívül még alkalomattán mentünk tisztetes úra a gyülekezeti tagokat látogatni. A hétvégén pedig ifjúsági alkalmakat tartottunk, illetve vasárnapi Isten tiszteletem vettem részt. Zsolt, tulajdonképpen miben kellett neki segíteni, miben áll egy teológiai diák útjának az egyengetése? Hát igazából szerintem mindenki megtapasztalja ezt, aki elvégzi a teológiát, hogy miután befejezi az elméleti tanulmányokat, és kezdődik a gyakorlati oldala a szolgálatnak, akkor érti, kezd érti az ember azt, hogy mennyire összetett a lelkíszi munka, hogy mennyi mindenhez kell tapasztalat és gyakorlat, úgyhogy próbáltuk úgy kialakítani Gábornak a, a segédlelki évét, hogy egy kicsit bele tudjon merülni a különböző területeibe, de főleg arra igyekeztünk fókuszolni, hogy, hogy hogyan lehet tényleg emberi kapcsolatokat úgy építeni, illetve közösségi életet kialakítani és szervezni, hogy hogy abban mindenki egyformán, egyenlőképpen otthonosan érezze magát, és ez valóban mindannyian így érezzük szerintem, akit teológiát végeztünk, hogy egy év, a segédlelkész év az csak arra elegendő, hogy bele pillancsul az ember a gyakorlat, és utána jönnek azok az évek, amikor megtanulja tényleg a mindennapokban, hogy hogyan lehet úgy szolgálatot végezni a gyülekezetben, hogy az, az mindenkit elérjen, és, és összetartsa a gyülekezetet. Ez, ez egy, tényleg egy, egy olyan folyamat, ami, ami éveken keresztül tart, de, de talán fontos az, hogyha a kezdet-kezdetén a segéd belül minden sikerül be hogy, hogy próbáltuk ezt valahogy. Itt egy dupla feladatról volt szó, szóval hogy amikor prédikált, akkor angolul és magyarul is kellett. Mennyiben kellett neki segíteni? Hát szerintem az mindenkinek egy, egy kihívás, hogyha más nyelven kell. A prédikálás, felkészülés és a prédikációnak az átadása, ez nagyon bensőséges dolog minden lelki számára. És a természet szerint a anyanyelvén az ember kezdetől fogva jobban tud kapcsolatot teremteni az azonos nyelvű közösséggel, és az angolul erre tényleg idő kell, hogy rá tudjon hangolódni az ember. De azt gondolom, hogy egy év után biztos, hogy több tapasztalattal megy, Gábor is vissza. Igen. Most pihenjünk egy kicsit, és hallgassunk zenét. Liszt, Ezdur, Zongora versenyek következik Artur Rubinstein előadásában. Folytatjuk a beszélgetést nagy tiszteletű ötvözótal és le pedig Gáborral. Milyen gyakran, Gábortól kérdezem, milyen gyakran volt prédikációd évfolyamán meg volt határozva, hogy milyen gyakran kell, vagy hogy szóval ezek? Rögtön az érkezésem után megbeszéltük nagy tiszteletű óra, hogy körülbelül három hetente fogok én prédikálni mindkét nyelven, és ezt tulajdonképpen csak az ünnepi alkalmak szakították meg, tehát ünnepek alkalmával volt egy kicsit sűrűbb a program, de tulajdonképpen három hetente prédikáltam. Kijelölte meg a prédikáció tartalmát? Zsolt. Hát én mindig úgy beszéltük meg, hogy én odavittam Gáborra, hogy, hogy milyen téma volt az, amiről ő szívesen úgy érezte, hogy fontos beszélni, és persze ezen kívül a, az ünnepek határozták meg, inkább, hogy milyen milyen témáról. Előfordult, hogy nem voltál jelen a templomban. Milyen más gyülekezetekkel sikerült eljutni? Ez benne volt a programban eredetileg is? Ezt nagyon szépen köszönöm a, a gyülekezetnek, illetve a presbitériumnak, hogy ezt lehetővé tette számomra, ugyanis nem volt benne ez a programban. A programban az szerepel, hogy a Jobrosz Fikki református magyar gyülekezetnek vagyok a segédlelkésze, de nagy örömre szolgál, hogy három gyülekezetbe is ellátogathattam az elmúlt év során. Milyen Így jártam. mentem el kárteretre, Tevecseri Tamás nagy tiszteletú úr mellett szolgáltam, Elmentem a Los Angeles-i gyülekezetbe, ami hatalmas élmény volt számomra, ott Nagy Bálint tiszteletes úr mellett szolgálhattam, illetve a New Yorki 82. utcai gyülekezetbe szolgálhattam pár héttel ezelőtt, ahol Drótos Árpád nagy úr fogadott. Ezekről készítette jegyzeteket, vagy kellett készíteni jegyzeteket, amit majd aztán be kell mutatni esetleg Magyarországon is? Az egész itt létemről és az egész segéd lelkészi évről függetlenül attól, hogy a hatodéves teológus hol van, Akár Magyarországon, akár itt Nyugronszékon kell egy úgynevezett segédlelkészi naplót vezetni, ami hétről hétre tulajdonképpen részletekbe menőleg lebontva tárgyalja azt, hogy milyen munkát is végzett a segédlelkész az Tulajdonképpen mindenféle szolgálatot fel lehet itt tüntetni, az ige hirdetéstől kezdve az ifjúsági órákon keresztül. Itt az év vége tanulásod befejező része. meddig mondhatjuk azt, hogy segéd lelkész. Tulajdonképpen a szeptemberi második lelkész képesítő vizsgáig segédlelkész maradok, hogyha azt sikeresen leteszem, csak utána a leszek teljes értékű, felszentelt lelkész. És valószínűleg otthon fogsz tartani egy bemutató istentiszteletet. Az hát, még nem ezt nem még soko. ezt még nem tudom, de de valószínűleg tartom, hogy igen. Megkérdezem Zsoltot, milyen új programok adottak, amik hasznosságát felmérve egy következő ösztöndíjas programban is érdemes bekalkulálni? Hát azt hiszem, hogy mindenképpen az ifjúsági munkát azt szeretnénk továbbvinni. Amikor Gábor érkezett, akkor tényleg, mintha Isten is így készítette volna ezt az évet, hogy éppen abban a szeptemberben, amikor Gábor érkezett, és ő külön kérdezte, hogy tudne ebben főként foglalatoskodni a gyűlökezetben, hogy fiatalokkal foglalkozunk. Ugyanakkor érkezett a gyülekezetben négy-öt új fiatal, és ez valahol kialakította a kezdetét ennek a munkának. De egyébként ettől függetlenül is, hogyha a New Brunsviki Magyar Életben körül nézünk, akkor lát, lehet látni azt, hogy a magyar iskolában, a cserkészetben, és egyáltalán a magyar közösségben mennyi fiatal és gyerek van. Úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon fontos része lenne a folytatódó segédlelkiszi programnak, hogy a segédlelkiszek ebben is részt vegyenek a gyerek és fiatal, és a fiatal felnőtteknek a szervezett programokra. Éppen akartam kérni, hogy beszéljünk egy kicsit a gyerekekről. Az egyházunknál különböző korosztályok csoportos foglalkozásokon vehetnek részt az Isten tiszteletek alatt. Ki részt vállalt az ő foglalkoztatásokban és ezek az alkalmak mennyire sikeresek? Hálás azt láthatjuk, hogy a gyerekeknek a száma nő. Én emlékszem, amikor megérkeztem, akkor egy vasanapiskolás kisfiú volt, a Kovács Bence, és azóta lassan-lassan elindult a vasanapiskolai program, és a feleségem ő most már lassan két éve, hogy aktív szerepet vállal a vasanapiskolában, és átvette a vezetését, és hála ma is 15 kisgyerek volt a programon, és átlagosan vasárnaponként olyan 5 és 15 gyerek jár a vasanapiskolára, és ünnepeken, amikor vannak műsorok, programok, akkor 20 és h30. 30 közötti, eh, Például ma volt számán. egy nagyon szép program, ugyanis ma itt az Egyesült Államokban ma ünneplünk Anyák Napját, és elárulhatom, hogy itt körünkben Bán Edina, köszönjél! Jó napot kívánok! Ő is elmondott egy szép verset Anyák Napi program keretében. Szeretném, hogyha most elmondanád itt is a rádió hallgatóknak Édes jó anyám! Édes jó anyám, az az imádságom! Égben lakó jó, és rád nagyon vigyázzon. Szorja be utadott gyönge violával, jutalmazó két kezének minden áldásával. Nagyon szépen köszönöm, Edina. Nagyon szívesen. Nagyon jó esett nekem is, ő az én saját kislányom. És most egy nagyon szép verset szeretnék lejátszani. Hagassunk meg az Ima gyermekekért című verset Lukács Sándor előadásában. Szabó Lőrinc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 Tavasz, nyár, ősz Folyók, ligetek Szeressétek a gyermekeimet Te homokos, köves, aszfaltos út Vezesd okosan a lányt, a fiút Csókolt helyettem szél az arcukat Fű, kő, légypárna a fejük alatt Kínáld őket gyümölcsel Almafa. Tanítsd őket, csillagos éjszaka. Tanítsd, melengesd te is, drága nap. Csempészd titkos aranyad. S ti mind, élő és halott anyagok, Tanítsátok őket, felhők, sasok, vadvillámok, jó hangyák, kis csigák. Vigyáz rájuk hatalmas világ. Az ember gonosz, benne nem bízom. De tűz, víz, ég és föld, igaz rokonom. Igaz rokonom, hozzátok fordulok. Tűz, víz, ég és föld leszek, ha meghalok.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 Még egyszer nagyon szépen köszönöm Edinának a verset és ezt a szép anyák napját. További kérdéseim, kérdezem Zsoltot, hogyan tovább, lesz -e újabb ösztöndíjasunk? Ez az első éve ennek a programnak, és éppen most fogunk találkozni nem sokára majd a gyülekezetből a teológia vezetőivel, és fogunk beszélgetni arról, hogy hogyan is sikerült ez az első év, és hogyan szeretnénk folytatni. És egyelőre úgy tűnik, hogy jó reménységgel tekintünk afelé, hogy szeptemberben egy újabb ösztöndíjas érkezik, de ez még most van kialakulóban, de mindenképpen bízunk abban, hogy, hogy ez egy folyamatos úgy gondolják hogy Róban minden évben így lesz. lesz, vagy csak most így adódott, és majd meglátjuk. Egyelőre ezt még nem tudom megmondani, de, de mindenképpen a ideális esetben az, az lenne a legtökéletesebb, de meglátjuk, hogy ez hogyan, hogyan folytatódik. Gábor, vannak terveid, vagy egyelőre csak a két hét múlva eset, két hét múlva eset? esedékes. Köszönöm szépen. Két évnúlva esedékes. Isten tiszteletedre koncentrálsz. Igen, most szeretnék arra koncentrálni elsősorban. Ezt követően pedig, miután hazatérek Magyarországra, szeretnék készülni. A többször említettem, hogy szeptemberben lesz egy vizsgám. Erre szeretnék készülni, és hogy utána mi lesz, azt még, azt még nem tudom. nem ez a vizsga? Ez... Egy úgynevezett egy, egységes lelkész képesítő vizsga, ami abból áll, hogy a magyarországi teológiáknak a végzős hatadéves diákjai megjelennek Budapesten, és ott az ottani professzorokból álló gyűlés előtt számot adnak az élményeikről, a tapasztalataikról, amit a hatodév alatt szereztek. És ők valahogyan részese lehetnek ennek a vizsga, istentiszteletnek, amit most fogsz tenni? Ez egy nagyon jó kérdés, igen. Általában a hatodéves vizsga Istentiszteleten van egy vagy két kirendelt professzor, aki tulajdonképpen értékeli ezt az Istentiszteletet. Az én esetemben, amikor még Magyarországon voltam, akkor több tanár is jelezte nekem, hogy szívesen kiutazna és meghallgatná <gül> a vizsga Istentiszteletemet. Persze ez nem lehetséges, de fel fogjuk venni ezt videóra. Videóra rögzítjük mind a két Istentiszteletet, és hazaküldjük és ez ott kerül majd kiértékelésre. Mennyire más emberként térsz vissza Magyarországra, mint amikor jöttél? Hát én azt gondolom, hogy sok, sokat tapasztaltam, sok szeretetet kaptam az itteni közösségtől, rengeteg élményt szereztem, és mindenképpen több és másabb emberként, pozitív értelemben másabb emberként térhetek haza. Én azt gondolom. Örök, hogy jól magad. dámabb zenével folytassuk a, a műsort. Menyei Parti, Pintér Bélától. Egy házigazda egyszer úgy döntött, Csinál egy partit,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 Nősül a negyedik férjhez megy ötödik Csúcs szuper számító S azt mondják, nincs időnk, mondtuk már százszor Majd elmegyünk, elmegyünk, elmegyünk máskor Aha, máskor Elmegyünk máskor Hivatalos vagyok egy partira Ahol a házi gazda fia Minden meghívottal együtt ünnepel Hivatalos vagyok és nincs vita Menj a partiba, Itt minden ember, Vígan táncol, énekel. A házigazda mégis úgy döntött, Csinál egy partit, és meghív rá minden olyan arcot, kikre senki se számít Igen, a csonkákat, meg a bonkákat, a sok koldus embert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 ahol a házik a fia Mindennek meghívott együtt vagyok és nincs vita Ebbe a mennyei partiba Itt minden ember vígan táncolt éve kell Vivatonos vagyok partira, a házik a fia Minden meghívott a együtt ünnepel Vivatonos vagyok és nincs vita Jött a búcsú ideje, lejárt az időnk. Még egyszer megköszönöm nagy tiszteletű Ötvös Zsoltnak és Repeli Gábornak, hogy eljöttek egy beszélgetésre. Gábornak egy sikeres záróvizsgát. jó utat hazafelé, szép családújra egyesülést kívánok. Zsoltnak pedig további sikeres egyházvezetést, és nagyon szép nyarat. Köszönjük, köszönjük szépen a meghívást. Köszönjük. A következő adást egy hét múlva Harkó Gyöngyvér és vezeti, legyenek itt ismét. Az utolsó zeneszám után az ír kollégák adása következik. Búcsúzik a hűsorvezető Rozs Ildikó. Az utolsó szám pedig Carl Jenkins-től az Adi